6. «На цій планеті смердить, як у брудній пахві», – заявила Савітрі. Чудова метафора, – хмикнув я. Саме закінчував шнурувати черевики, коли увійшла Савітрі. Я підвівся. «Скажіть, що я помиляюся», – сказала Савітрі. Бабар підійшов привітатися. Савітрі поплескала собаку. «Річ не в тому, що ти помиляєшся. Може, просто треба виказати більше трепету перед лицем абсолютно нового світу». «Про який трепет ви тут балакаєте? Я живу в наметі і ціджу в цеберку. «Я живу в наметі і ціджу в цеберку, обурилася Савітрі. А потім тягнути цеберку через увесь табір до резервуару обробки, де зі сечі витягую сечовину на Міндобрива. Може, я відчула б більше трепету до цієї планети, якби не доводилося зранку до ночі тягати відходи життєдіяльності?» «То спробуй пісяти рідше!» – запропонував я. «Ну, щиро дякую!» – відказала Савітрі Таким простим рішенням ви прямо розрубали гордій вузол. Нічого дивного, що вас поставили начальником. Це Берко, тимчасовий захід. Те саме ви казали два тижні тому, огризнулося Савітрі. У такому, у, такому разі прийми, у такому разі прийми мої вибачення, будь ласка, я мав зрозуміти, що два тижні термін більш як достатній, щоб колонія піднялася від наметового містечка до іпокорейської розпещеності. Після ти в туалеті це розпещеність. Збурилася Савітрі. Туалет – один із стовпів цивілізації, на одному рівні з міцними стінами. А ще ваннами, якими останнім часом у нашій колонії, чесно кажучи, користуються небагато людей. Ось тобі і відповідь, чому ця планета смердить, як немита пахва. Тут так смерділо від початку, парирувала Савітрі. Ми лише додали смороду. Я вийшов на двір і глибоко вдихнув на повні груди, роблячи вигляд, що насолоджується повітрям. На жаль, Савітрі мала слушність. На ровнуку повітря насправді смерділо немитою пахвою, тож я утримався від подальших дихальних вправ. Хоча кисливий раз обличчя Савітрі був непоганою нагородою, хоча кисливий раз обличчя Савітрі був непоганою нагородою за героїчний вчинок. «Ах!» – видихнув я, ледь стримуючись, щоби не закашлятися. «Щоб ви подавилися!» – побажала Савітрі. «До речі, я пірнув назад у намет і вийшов із своїм нічним горщиком. Ти нагадала мені про власні справи». Супроводиш мене до вигрібної ями. О, звільнить мене від цієї прогулянки. Вибач, мовив я. Це прозвучало як запрошення. Ходімо. Савітрі зітхнула і почвалала за мною центральною вулицею нашого селища Кроатон до очисника. Бабар, який ув'язався слідом, час від часу відволікався, щоб привітатися зітлахами. Будучи єдиною собакою в колонії, він став загальним улюбленцем і мав достатньо часу розвинути дружні стосунки. Популярність уже позначилася на його черві. Манфред Трухілліо сказав, що наше селище розбите за принципом римських військових таборів, повідомила мені Савітрю дорогою. Такі є, тим паче, що то була його ідея. До речі, непогано. Табір мав форму прямокутника з трьома широкими вулицями, що тягнулися паралельно, а четверта, ДР-авеню, перетинала їх посередині. В центрі розмістилися комунальна їдальня, де колоністам позмінно видавали точно відміряні пайки та невеличкий квадратний майданчик на якому малі та підлітки намагалися зайняти себе іграми. Там таки поставили й адміністративний намет, що заразом слугував домом нам із Джейн та Зоєю. По обидва боки від Дайер-Авеню тягнулися ряди наметів, розрахованих на десять осіб. Зазвичай по дві родини з дітьми та один кип чи пари без дітей, яких удалося туди запхати. Незручно та й тісно. В Савітрі мешкала в наметі з трьома родинами, кожна з яких мала немовля і старшу дитину чим частково і був обумовлений її пригнічений стан. Щоночі вона не досипала не менше трьох годин. А оскільки доба на Аруоноку тривала 25 годин-8 хвилин, це було помітно. Не думаю, що римські легіонери розміщували складські контейнери як оборонний рубіж, показала Савітрі на край табору. Напевне, ні, відгукнувся я. Але в тому їхня слабина. Джен запропонувала поставити контейнери по периметру. В Римській імперії, Легіонери оточували табір ровом і частоколом, щоб захиститися від гунів та вовків. Гунів або когось подібного у нас не було, принаймні поки що. Зате бачили великих тварин, котрі вешталися у траві. Ми зовсім не бажали, щоб наші діти будь-якого віку чи деякі безтурботні дорослі, а тут такі були, відходили від табору далі, ніж на клік. Вантажні контейнери, високі та міцні, чудово відповідали цій меті. І ще їх було багато, щоб оточити у стоянку Подвійною стіною зі широким проміжком достатнім, аби дозволити розлюченим членам корабельної вантажної команди, яка сиділа без діла, за необхідності витягати вміст контейнерів. Ми з Савітрі прямували до західного рубежу Кроатона, за яким протікав невеликий, але швидкий струмок, завдяки котрому цей бік селища облаштував власний і поки що єдиний водопровід. У північно-східному куті встановили трубу, якою воду подавали, до фільтраційної цистерни, питної води вистачало і на приготування їжі, і на дві душові кабінки з хвилинним лімітом для окремої людини чи трьома для родини, за якими пильно стежили, охоче сполоснутися, що стояли в чергу, за якими пильно стежили, охоче сполоснутися, що ставали у чергу. Опівденно-західному куті встановили септичний відстійник невеличкий, не такий, який показував мені начальник вантажної служби Ферро, куди колоністи виливали нічні горщики. Удень вони могли користуватися пересувними туалетними кабінками довкола відстійника. Тут також майже завжди стояла черга. Я підійшов до апарата і, затамувавши подих, вилив вміст у жолоб. Відстійник трояндами не пахнув. Апарат переробляв відходи на стерильне добриво, що збирали про запас, і на чисту воду, яка потрапляла назад до струмка. На початку, після нетривкої дискусії, було вирішено не використовувати очищену воду на потреби табору, оскільки, на загальну думку, Чиста вода чи ні, а колоністи і без необхідності пити власні колишні екскременти чи купатися в них, перебувають у стресі. Слушне рішення. Однак невелику її частину залишали для миття нічних горщиків – реалії міського життя. Коли я повертався до савітрі, вона указала пальцем на західну стіну і спитала. Найближчим часом не плануєте помитися? Тобто без образ, але поруч із вами запах спітнілої пахви здається парфумами. Слухайте, довго збираюся нудитися. Я обурився. «Допоки не становлять внутрішню каналізацію», – відповіла Савітрія. що, до речі, означає принаймні наявність приміщення. Це Роанокска мрія. І вона не здійсниться, поки ми не переселимо усіх колоністів знаметів у нормальні домівки. «Ти не перша про це кажеш». Почав я, але зупинився, бо до нас мчала Зоя. «Ось диви», – збуджено мовила вона, і простягнула мені руку, в якій щось куйовдилося. «Дивись, яке звірятко я знайшла». «Я дивився на щось, що сиділо на долоні Зої. Воно дивилося на мене». Істота нагадувала щора, якого прокотили через машинку для вичавлювання ірисок. Перше, що впадало в очі, чотири баньки по парі з обох боків голови, а також, як у всіх хребетних тварин, котрих ми зустріли на Роануку, проти ставлені великі пальці на трипалих лапах. Ними істота чіплялася за долоню Зої. «Хіба вона не чарівна?» – впитала Зоя. Істота гикнула, – що Зоя сприйняла за знак і запропонувала тваринці крекер, витягнувши його з кишені. Та схопила його лапою і відчайдушно захрумтіла. «Думаєш, а де ти знайшла цю істоту?» «Та їх ціла купа заїдальною», – відповіла Зоя і піднесла тваринку до бабара. Пес понюхав тваринка зашипіла. «Вони спостерігали, як ми їмо». Раптом у голові щось скласнуло. «Я згадав, що за останній тиждень теж бачив таких істот не раз». «Думаю, вони голодні», – продовжила Зоя. Ми з Гретхен пішли його годувати, а вони розбіглися, крім цього хлопчика. Він не злякався, підійшов і взяв крикер. Я хочу його залишити. Краще цього не робити, мовив я, ми не знаємо, звідки воно таке. Звісно, знаємо, заперечила Зоя, він виштався біля їдальні. Я не це мав на увазі. Чудово розумію, що ти маєш на увазі, мій дев'яносторічний татусю, заторохтіла Зоя. Але послухай якщо він хотів отруїти мене, а потім жерти, напевно, вже здійснив би це. Тваринка в її руці закінчила хрумкати. Знову гикнула, а потім несподівано зіскочила на землю та стрімголов помчала в напрямку барикади з контейнерів. «Стій!» – загурала Зоя. «Вірний немов собака», – зауважив я. «Коли він повернеться, я розкажу, яку доту про нього ти казав», – пригрозила Зоя. «А потім дозволюймо надудлити тобі на голову». Я підняв циберку і постукав. «О ні, для цього у нас є спеціальний гаджет». При виді цеберка Зоя скривила губи. Туалетним фанатом вона явно не стала. Фу, дякую, що нагадав. Нема за що. Раптом мене осяяло, що Зої бракує ескорту, який постійно був поруч. До речі, а де хікорі-дікорі? Мама попросила їх на щось подивитися, відповіла Зоя. А мені, до речі, доручили знайти тебе. Вона просить, щоб ти також підійшов. Вона по той бік барикади, біля північного входу. Гаразд, а де будеш ти? На майданчику, звичайно. Де ще мені бути? «Вибач, Люба, знаю, що тобі, як і твоїм друзям, нудно». «Та невже», – огризнулася Зоя. «Усім видно, що колонізація – справа важка, але нас не попередили, що вона ще й нудна». «Якщо шукаєш чим зайнятися, можеш організувати школу». «Там і так нудно, а ти пропонуєш школу. Ну і ну, до того ж ти конфіскував планшети. Важкенько буде навчатися без програми». «У мене є книги», – сказав я, старовинні, паперові зі сторінками. «Знаю», – відповіла Зоя. «Вони єдині, у кого Дах не поїхав від безділля. Боже, як мені бракує мого планшета?» «Іронія буває нішівною», – нагадав їй. «Краще я піду», – сказала Зоя. «А то ще почну збурляти в тебе каміння». Попри погрози вона обняла мене потім Савітрі на прощання. Бабар поплентався за Зою, з нею було більше розваг. «Я її добре розумію», – мовила Савітрі, коли ми попрямували далі. «Що теж хочеш кинути в мене каменем?» «Іноді», – відповіла Савітрі, –« але не зараз. Розумію її щодо планшета. Мені й мого також бракує. Погляньте на це. Вона витягнула із задньої кишені штанів записник, Папорові аркушики на спіралі з дроту. Такий подарунок презентували хірам Йодер з менонітами. Ось як низько я впала. Яка дикість. Глузуйте скільки завгодно. відгукнулася Савітрі, ховаючи записник. Перейти з планшета на папір не кожному під силу. Я не став сперечатися. Незабаром ми вийшли через північну браму за межі табору і одразу побачили Джень. Хікурі, дікорі та двох членів команди Магилана, які відповідали за безпеку. Подивіться. «Подивіться на це». Джейн підійшла до одного з контейнерів периметра. «На що саме дивитись?» – уточнив я. «На це». Вона показала на стінку контейнера на висоті приблизно трьох метрів. Я подивився. Подряпане. «Точно! На інших контейнерах вони також. Більше того». Джейн перейшла далі до інших контейнерів. «Хтось робив підкоп під стіною». «Що ж, прапоримо в руки. Контейнери були завширшки два метри. «Ми знайшли ще одну нору по іншому боку периметра, майже метр завдовжки», – додала Джейн. «Хтось намагається вночі потрапити до табору. Перескочити він не може, натомість робить підкоп. І він не один. Ми помітили, що трава довкола витоптана, а на контейнерах сліди лап різної величини. Хто б це не був, але вони живуть з граєю. Це можуть бути ті великі тварини, яких ми бачили у чагарнику», – спитав я. Джейн знезала плечима. Ніхто їх зблизько не розглядав, а вдень вони не з'являються. За нормальних обставин ми би поставили інфрачервоні камери на контейнерах, але сам знаєш. Джейн не пустилася у пояснення, оскільки камери зовнішнього спостереження, які майже всі інші електронні засоби, під'єднувалися бездротово, а отже наражали нас на небезпеку. І хто б це не був, але вони уникають нашої нічної варти. До того ж, наші вартові не користуються приладами нічного бачення. А далі ж вони становлять загрозу? спитав я. Джейн кивнула. Не можу уявити, щоби травоїдні так настирливо бажали пробратися всередину. Хто б то не був, але вони нас бачать, чують і бажають підібратися ближче, щоб дізнатися, хто ми такі. Треба з'ясувати, хто це та скільки їх тут. Якщо це хижаки, то їх не має бути багато, сказав я. Велика кількість хижаків призводить до знищення поголів'я здобичі. Так, погодилася Джейн, але це аж ніяк не пояснює, скільки їх і яку загрозу вони становлять. Нам відомо лише те, що ці тварини ведуть нічне життя. А ще вони достатньо великі, щоби майже заскочити на контейнери, та достатньо розумні, щоби робити підкоп. Ми не зможемо дозволити людям селитися на фермах, доки не з'ясуємо, яку загрозу становлять ці істоти. Наші люди озброєні. Серед запасів були допотопні гвинтівки та інша не нанотехнологічна амуніція. Зброя то у людей є, погодилася Джейн. Але вони здебільшого не вміють нею користуватися, боюся, стрілянина закінчиться тим, що вони перестріляють одне одного. До того ж, небезпека загрожує не тільки людям, мене тепер більше непокоїть наша худоба, будь-яка втрата негативно позначиться на нашому раціоні, принаймні на початковому етапі. Я озирнувся. У проміжку між табором та лісом на полі один із менонітів навчав кілька колоністів, а зам водіння старомодного трактора. Трохи далі пара людей брала проби ґрунту. Для того, щоб перевірити його на сумісність із нашими зерновими культурами. Наш табір з кожним днем втрачає популярність, сказав я, Джейн. Люди починають борчати, що ми тримаємо їх зачиненими. Багато часу це не займе, сказала Джейн. Сьогодні вночі я чатуватиму разом з Хійкорі Дікорі. Зробимо засідку. Зір обінів заглиблюються візра червоний діапазон, тож вони бачать звірів здалеку. А що робитимеш ти? спитав я. Джейн знизала плечима. Після її відкриття на Магелані. Щодо вдосконалення свого тіла, вона більше не порушувала тему нових можливостей, але я не сумнівався, що розширення оптичного діапазону також мало місце. Як діятимеш, коли їх побачиш? Сьогодні ніяк, відповіла Джин. Просто спостерігатиму, хочу зрозуміти, що то таке, а також їхню чисельність. Тоді будемо вирішувати, що з ними робити. Але для того треба, щоб до заходу світла всі наші люди повернулися за периметр, а ті, які перебувають за його межами, Вдень мали озброєну охорону. Вона кивнула в бік своїх помічників. «Ці хлопці знають, як поводитись із зброєю, а в команді Магеллана є ще декілька таких. Для початку достатньо». «І жодних ферм, доки ми не владнаємо цю проблему, я правильно зрозумів?» «Правильно», – відгукнулася Джейн. «На поближній нараді буде весело». «Я їм мізки вправлю», – пообіцяла Джейн. «Ні, дозволь подбати про це мені», – сказав я. «У тебе і так репутація лякачки». Не вистачало, щоб тебе сприймали як посланця, котрий приносять тільки погані новини. Мені начхати. Знаю, але це не означає, що у такій ролі маєш завжди виступати ти. Добре. Можеш сказати, що я сподіваюся, якомога швидше довідатися, чи небезпечні ці тварини. Може, це підсолодить пігулку. Будемо сподіватися. Невже у нас немає жодної інформації про цих тварин? Запитав Манфред Трухіліо. Утрьох, разом із ним і капітаном Зейном, «Ми прямували до інформаційного центру селища. Жодний», – відповів я. «Ми навіть поки що не знаємо, який у них вигляд. Джен збирається це з'ясувати сьогодні. Єдине тварини, про яких ми хоч щось знаємо, – це ті звірятки, котрі товчуться біля їдальні. «Страпоти?» – уточнив Зейн. «Що?» – я здивувався. «Страпоти», – повторив Зейн. «Так їх кличуть підлітки. Бо ті страшенно потворні. Гарна назва», – відізвався я. Але, на мою думку, не можна робити висновки про нашу біосферу на підставі одного тільки страпота. Знаю, як високо ви цінуєте обачливість, мовив трохіл, але народ починає втрачати терпіння. Ми притягнули людей на планету, про яку нічого не знаємо, заборонили спілкуватися з родинами та друзями, а ще примушуємо байдикувати цілих два тижні. Просто чистили ще якесь. Треба показати людям перспективу, інакше вони зацикляться на тому, що ми фактично відібрали у них нормальне життя. «Розумію», – відповів я. «Але вам не гірше за мене відомо, що ми нічогісінько не знаємо про цю планету. Ми з вами читали одне й те саме. Той, хто робив так зване дослідження цієї планети, провів на ній, мабуть, 10 хвилин. Ми знаємо базові характеристики місцевої біохімії, і на цьому наші знання майже вичерпуються. Жодної інформації щодо флори або фауни, чи принаймні, що саме можна вважати тут, флорою і фауною. Ми навіть не знаємо точно, чи прийме місцевий ґрунт наші сільгоскультури Що з місцевої живності придатне для їжі, а що ні. У нас нема нічого, що зазвичай надає департамент із колонізації, коли заснує нову колонію. Тож маємо власними силами з'ясовувати, і, на жаль, тут я бачу багато труднощів. Ми прибули до інформаційного центру, як пишномовно називали контейнер, перероблений для потреб зібрань. Після вас. Я притримав зовнішні двері для трухіллю та зейна. Увішавши середину, я зачинив двері і почекав, коли павитиння з нанороботів повністю закутає зовнішні двері, перетворивши їх на безликі чорні, тільки потім відчинив двері внутрішні. Нанороботове покриття на стінах, стелі та підлозі контейнера було запрограмоване на поглинання будь-якого електромагнітного випромінювання. Думка про те, що ти перебуваєш у самому серці нічого, трохи бентежила. Людина, яка спроєктувала це ізольоване приміщення, чекала за внутрішніми дверима. Адміністратори Пері, привітався Джері Беннетт, капітана Зен, містере Трухіліо, радий бачити вас у моєму маленькому чорному ящикові. Як тримає на носітка? – спитав я. Добре, Беннетт показав на стелю. Жодного випромінювання ні всередину, ні назовні. Шредінгер би в труні перекинувся від заздрості, Але мені треба більше енергетичних елементів. Дивовижно, які ці нанороботи ненажерливі. Я вже мовчу про решту обладнання. Бенет кивнув на апаратуру по центру. Завдяки наносіці це було єдине місце на Роонуку, де можна зіткнутися з технологіями, що випереджали земні, середини 20-го За винятком, звісно, енергетичних технологій на органічному паливі. Спробую вам допомогти, сказав я. Бенете, ви у нас просто махі чародій. О, ні, відмахнувся той. Лише звичайнісінький гік. Я отримав результати аналізу ґрунту, який ви просили. Беннет простягнув мені планшет. Перш ніж продивитися дані, я із задоволенням покрутив його в руках. Гарна новина у тому, що перевірені зразки ґрунту в цілому годяться для наших культур. Там немає нічого такого, що може вбити насіння чи завадити його проростанню. Кожен зразок кишить комашинами. «Це погано!» – пожвавішав Трухіліо. «Ви мене спіймали!» – одізався Беннет. Мої знання в агрономії обмежуються тим, що я встиг прочитати, поки робив аналіз. На феніксі у дружини був садочок, і вона, здається, дотримувалася думки, що камахи в землі це непогано, бо вони насичують ґрунт киснем. Може, вона й права? Вона права, підтвердив я. Мати певний об'єм біомаси це зазвичай непогана річ. Трохільо кинув мене недовірливим поглядом. Ало, я ж усе таки фермерствував, але нам не відомо, як вони реагуватимуть на наші рослини адже ми вводимо в біосферу нові види. «Маю визнати, що в сільському господарстві ви розумієтеся краще за мене, тож продовжу», – мовив Беннет. «Ви питали, чи є спосіб адаптувати нашу апаратуру для роботи без модулів бездротового зв'язку?» «Вас задовольнить яка відповідь, довга чи коротка?» «Почнемо з простого пояснення», – запропонував я. «Не вийде», – заперечив Беннет. «Гаразд, тоді розказуйте за порядком». Беннет простягнув руку і взяв зі столу планшет, який заздалегідь розібрав і подав мені. «Цей планшет – стандартний екземпляр технології «Союзу колоній». Тут є всі компоненти – процесор, екран, пристрій пам'яті та бездротовий модуль для зв'язку з іншими планшетами і комп'ютерами. Жоден із компонентів не пов'язаний дротами з іншими». «Навіщо вони так зробили?» – спитав я, розглядаючи внутрішні пристрою. «Бо це дешевше», – пояснив Беннет. «Передавачі можна зробити з будь-чого, і коштують вони менше, ніж матеріали, що потребують фізичного контакту». Звісно, ті теж недорогі, але сумарно виходять дорожче. Звісно, ті теж недорогі, але сумарно виходять дорожче. Тому майже всі виробники вибирають такий шлях. Дизайн обумовлює бухгалтерія. Єдині фізичні контакти у планшеті між акумулятором та окремими компонентами, і те з міркувань дешевизни. І їх можна використати для передачі даних, запитав Зейн. Не уявляю, яким чином, відповів Беннет. Тобто передавати дані через фізичний контакт не є проблемою а от залізти всередину кожного з компонентів та перепрограмувати їхнє командне ядро на новий маршрут за межами моїх можливостей. Окрім програмістських навичок, а вони у мене посередні, треба обійти захист командного ядра, що забезпечив той чи інший виробник, а це закриті дані. Навіть якщо вдасться обійти захист, не впевнений, що це запрацює. Крім інших проблем, доведеться усе рутувати через елемент живлення. Гадки немає, як змусити це запрацювати. Тобто навіть якщо видалити бездротовий модуль, компоненти все одно випромінюватимуть радіосигнали?» – спитав я. «Так, хоча й на дуже коротку відстані, кілька сантиметрів, але будуть. І якщо хтось шукатиме щось подібне, він це виявить. На певному етапі це втрачає сенс», – зауважив Трухілліо. «Якщо хтось шукатиме такі слабкі сигнали, для нього нічого не вартуватиме, просто оглянути планету, і він легко нас помітить». «Фізично сховатися найважче», – сказав я Трухілліо. Цей шлях простіший. Пропоную елементарний варіант. Я віддав Беннету планшет. У мене є ще одне питання. Ви можете, план... Ви можете зібрати планшет із дротовими контактами без радіообміну між компонентами? Схему віднайти буде нескладно, відповів Беннет. Такі є у вільному доступі. А щодо організації виробництва сумнівно. Можна пошародіти по засіках і щось варганити. Бездротові модулі – загальна річ, але деякі частини все ще під'єднують дротами. Однак ми ніколи не зробимо це місце, до кожного є свій комп'ютер. Тим паче не переробимо бортові комп'ютери, що стоять на обладнанні. Правду кажучи, за межами цього чорного ящика у нас на дворі – початок 20-го століття. І з хвилини ми переварювали почути. А ми зможемо принаймні розширити це? – нарешті спитав Зейн, обводячи рукою довкола. – Гадаю, що так, – відповів Беннет. – Треба збудувати аналогічний медичний відсік, бо доктор Цао постійно відволікає мене від роботи. Виганяє, щоб попрацювати тут? Ні, насправді вона мила й приємна жінка, відгукнувся Бенед, і через це не подобається моїй дружині. Але у мене тут парочка її діагностичних апаратів, і на випадок серйозних медичних проблем хочеться мати приміщення, де може влаштуватися доктор Цао. Я кивнув. У нас уже трапився один перелом руки, з підлітком який спробував забратися на контейнер, але впав. Пощастило, що не зламав собі шию. А на роботі вистачить? спитав я. «Насправді, на це ми витратили майже увесь наш запас», – відповів Беннет. «Але я можу запрограмувати їх на самовідтворення. Знадобиться більше сировини. Я попрошу ферро зайнятися цим», – сказав Зейн, маючи на вазі начальника вантажного відділу. «Подивимося, що у нас залишилося». «В останнім часом він має пригнічений вигляд», – зауважив Беннет. «Напевне, через те, що хотів би бути вдома, а не тут», – огризнувся Зейн. «Кому подобається, коли його викрадають?» «Два тижні, що минули не примирили капітана з втратою корабля та висадкою екіпажу на берег. «Вибачте», – відізвався Беннет. «Я можу йти», – спитав Зейн. «Ще два моменти», – звернувся до мене Беннет. «Я майже закінчив роздруківку даних про планету, що ви надали, тож отримайте їх на папері. Не зможу роздрукувати відео і аудіофайли, але проженую їх через процесор, щоб отримати текстову розшифровку». «Чудово», – сказав я. А другий момент. «Я з пеленгатором обійшов табір, як ви просили». «І пошукав джерела випромінювання», – сказав Беннет. Трухіліо здивовано підняв брови. «Пеленгатор – замкнена система, яка не надсилає сигнал, а тільки виявляє його». «Як там не є, але вважаю за свій обов'язок повідомити, що в таборі є три бездротові прилади, і вони працюють». Гадки немає, про що ви товкмачите», – мовив Ян Кранжич. Я ледь дотримався, і це не вперше, щоб Кранжичу не звернути щелепу. «Яне, невже насправді слід удаватися до крайніх заходів?» Може, спробуємо поводитися, як дорослі люди, а не скочуватися до рівня «знаю-не знаю». Я віддав свій планшет разом з усіма іншими, мовив Кранжич, і махнув рукою на Беату, яка лежала на ліжку, прикривши очі рушником. Дівчина, вочевидь, страждала від мігрені. Бата також віддала планшети камеру. Більше нічого нас нема. Я поглянув на Беату. Що скажете, Беату? Дівчина підняла краєчок рушника і зморщила чоло. Тоді зітхнула і накрилася знову. Пошукайте у нього в трусах. Що, пробачте? перепитав я. Багато. застогнав Кранжич. В трусах, повторила дівчина. У нього там є внутрішнє кишеня, в якій він ховає диктофон. А в значку під виглядом умбрійського прапорця замаскував об'єктив та мікрофон. Думаю, значок і зараз на ньому. Сука. вигукнув кранжич, мимоволі прикриваючи долонею значок. Тебе звільнено. Ой, не сміши мене, мовила бата, притискаючи рушник до очей. Ми за тисячі світлових років від цивілізації, без жодного шансу повернутися додому. А ти проводиш дні, надиктовуючи пихаті коментарі на диктофон в трусах, нібито для книги, яку ніколи не напишеш, і ще звільняєш мене. Упануй себе, Яне». Кранжич скочив на ноги і став у театральну позу. «Яне». Я простягнув руку. Кранжич відстибнув значок і тиснув його мені. «Троси теж заберете?» – хмикнув. «Троси можеш залишити. Віддай диктофон». Минуть роки, і люди забажають дізнатися історію цієї колонії, бобонів кражечку присаючись у трусах. Вони хотітимуть почути її історію, почнуть шукати хоч якийсь матеріал, але зась. Не знайдуть нічого, бо керівники колонії подбали про те, щоб заткнути рота єдиному представникові журналістської спільноти на цій планеті. Багато також належить до тієї спільноти», – заперечив я. «Вона оператор», – презирливо мовив кранжеч, і кинув на стіл диктофон. «Це різні професії». Я тобі рота не затуляю, мовив я, але не хочу наражати на ризик життя людей. Я передам диктофон Джері Беннету, хай надрукує твої нотатки. Найменшим шрифтом, бо не бажаю витрачати папір. Отримаєш свій запис. А якщо натрапиш на савітрі, скажи, що я прошу дати тобі один із своїх блокнотів. Один, Яне. Інші її потрібні для роботи. Якщо знадобиться папір, звернися до менонітів. Може, вони посприяють. «Ви хочете, щоб я робив нататки від руки?» – обурився Кранжич. Семель Піпс якось із цим упорався. «Можна подумати, що я не вмію писати», – з-підрушника пролунав голос Беати. «Сука!» – виплюнув Кранжич і вискочив з намету. «Бурхлива вона життя», – прокоментувала Беата. «І не посперечаєшся», – погодився я. «Будеш розлучатися?» «Подивимося». Беата знову підняла краєчок рушника. «Як думаєте, ваша помічниця не захоче зі мною заприятелювати?» За весь час, що ми знайомі, я жодного разу не чув, щоб вона з кимось сприятелювала. Це означає... Це означає ні. Це означає, що я гадки не маю. Хм, протягнула Беата. Звучить манливо. Але я поки що побуду заміщнюю. Це страшенно дратує Яна. А стільки, скільки він бісив мене за всі ці роки, я просто винна йому віддячити. А ну так, бурхливе життя, мовив я. І не посперечаєшся, відгукнулася Беата. Мусимо відмовитися. Висловився Хікорі. Ми утрьох розмовляли в чорному ящику. Я припустив, що коли повідомлю обі нам про вимогу відмовитися від бездротових імплантів свідомості, їм краще вислухати це свідомо. Ніколи раніше ви не відмовлялися виконувати мої накази. Жоден із ваших попередніх наказів не суперечив нашій із вами згоді. Мовив Хікорі. Згідно з домовленістю, союз колоній дозволяє нам перебувати поруч із Зою, нам також дозволено записувати ваші відчуття та ділитися ними з іншими обінами. Ваш наказ відмовитися від інплантів контрастує з нашою угодою і підриває союз наших народів. Ви можете добровільно відмовитися від інплантів, мовив я. Це розв'язало би проблему. Ми не можемо погодитися на такий варіант, бо це означає відмову виконувати обов'язок, доручений нам нашим народом. Я можу попросити Зою, щоб вона заборонила вам. Не уявляю, як ви ослухаєтеся. На мить Хікорі дікорі схилилися один до одного, потім вирівнялися. Це було б вельми тужливо. Я, подумки відзначив, що вперше чую вимову цього слова з такою апокаліптичною серйозністю. Ви розумієте, що я роблю це не з власної волі, пояснив я. Але накази керівництва Союзу колоній однозначні. Не можна видавати нашу присутність на цій планеті, інакше Конклав нас знищить. Нас усіх, купно з вами обома та Зою. «Ми обговорили цей варіант», – відгукнувся Хікорі. «І вважаємо його малоймовірним. «Нагадайте, щоб я вам показав документальний фільм». «Ми його бачили», – мовив Хікорі. «Цей фільм було надіслано нашому народові так само, як і вашому». «То хіба ви не розумієте, яку загрозу становить для нас конклав?» «Ми уважно продивилися стрічку», – відповів Хікорі. «І вважаємо ризик неістотним. Але не ви приймаєте тут рішення». «Ми, згідно з нашою угодою». Я репрезентую законну владу на цій планеті, заявив я. Так, погодився Хікорі, але ви не маєте права анулювати наш союз заради власної вигоди. Ви називаєте вигодою вжиття запобіжних заходів проти знищення колонії? Ми називаємо вигодою конфіскацію бездротових пристроїв задля запобігання виявлення колонії, уточнив Хікорі. А чому ви завжди мовчите? Я звернувся до Дікорі. Тому що наші думки збігаються. Відповів він. «Я ледве стримувався, щоб не загорлати. Боюсь, у нас проблеми», – мовив я. «З одного боку я не можу силою примусити вас віддати імпланти, а з іншого не можу дозволити вам розгулювати з ними». Відповісти на таке запитання. «Чи буде вважатися порушенням угоди з мого боку, якщо наполягатиму, щоб ви залишилися у цьому приміщенні, а Зоя регулярно відвідуватиме вас?» Хікорі задумався. «Ні», – відповів після паузи. «Це не той варіант, який би нам подобався. Я від нього також не в захваті», – признався я. «Але, здається, це єдиний вихід». Хікорі-дікорі кілька хвилин радилися. «Це приміщення вкрите хвилепоглинальним матеріалом», – сказав Хікорі. «Дайте його нам. Ми заекрануємо себе і наші пристрої». «Саме тепер у нас його більше нема», – відповів я. «Треба виробляти. Це потребує часу». «Якщо погодитися, ми можемо залишитися тут на час, потрібний для такого виробництва, мовив Хікорі. Упродовж цього періоду обіцяємо не користуватися нашими імплантами за межами цієї кімнати, але просимо забезпечити нам регулярні зустрічі зі Зоєю. Обіцяю. І ще раз щиро дякую. Ми раді, сказав Хікорі. Може, так буде навіть краще. Відтоді, як прилетіли на цю планету, ми помітили, що Зоя не приділяє нам достатньо часу. Вона ж підліток, пояснив я. Завела нових друзів. «Нового бойфренда?» «Так, Енцо підтвердив Хікорі. «Ми ставимося до нього двояко. Ласкаво просимо до нашого клубу». «Можемо його усунути», – запропонував Хікорі. «Це занадто. Може, згодом», – стояв на своєму Хікорі. «Замість того, щоб ви розправлялися зі зоїними потенційними шанувальниками, я би краще попросив вас допомогти Джейн з'ясувати, що за тварини залишають подряпини на захисному нашому периметрі». Може, це й менш емоційно захопливо, але за великим рахунком набагато корисніше. Джейн шлюпнула тушу на підлогу у кімнати засідань. Тварина віддалено нагадувала великого кайота, якби той мав чотири ока і лапи з протиставленими пальцями. Дікорі знайшов його всередині під копу. За ним були ще двоє, але їм удалося втекти. Цей не встиг. «Він його підстрелив?» – поцікавилася Марта Піру. «Обив ножем», – відповіла Джейн. Уточення викликало схвильоване перешіптування. Більшість колоністів, які члени Ради, відчували себе поруч з обінами, м'яко кажучи, некомфортно. «Думаєте, це один з хижаків, які нам докучали? спитав Манфред, Трух... Манфред Трухіл. Можливо, відгукнулася Джейн. Можливо, перепитав Тіл. Лапи тієї форми, як ті відбитки яких ми бачили довкола, сказала Джейн. Але цей екземпляр замалий для них. Замалий чи ні, але сліди залишив такої ж форми. – зауважив Трохілліо. – Можливо, – відукнулася Джейн. – А більших ви не бачили? – спитав Лічен. – Ні, – Джейн поглянула на мене. Я чотувала три ночі підряд і тільки сьогодні вперше побачила живу істоту. – Хіраме, ви майже щодня виходите за огорожу, – сказав Трохілліо. – Бачили щось подібне? – Якихось тварин не бачив, – відповів Хірам. – Але вони здалися мені травоїдними. Нічого подібного не зустрічав. Хоч я не виходив за межі табору вночі, бо адміністратор Саган вважає їх нічними хижаками. Але більше вона їх не бачила, ставила Марі Блек. Виходить, ми відкладаємо заселення через якихось приводів. Подряпини та да підкопи реальні, зауважив я. Не сумніваюся в цьому, продовжила Блек. Але, можливо, то лише окремі випадки. Хіба не могла з раю хижаків кілька днів тому проходити тут і зацікавитися нашою огорожею, А коли їм не вдалося потрапити всередину, вони просто рушили далі. Можливо котре мовила Джейн. Із її тону я зрозумів, що вона в гріш не ставить теорію Блек. «І скільки нам, по-вашому, сидіти в таборі?» – спитав Павло Гут'єрес. «Ми, люди, потихеньку божеволюють від неробства. За останні дні народ почав бити одне одному морди з приводу і без приводу. Та й час, впливаючи не так, уже давно весна, і пора починати сіяти, готувати пасовище для худоби. Ми на два тижні зменшили запаси харчів. Якщо не розпочнемо рухатися негайно, опинимось у глибокій дупі «Ми тут не прохолоджуємося», – обурився «Нас викинули на планеті, про яку не знаємо нічогісінько. Треба ретельно перевірити, що нам загрожує смертельна небезпека». «Але ж ми поки що живі», – Трухілю не втримався, щоб не вставити свої п'ять копійок. «І це гарний знак. Павло, зачекай хвильку. Пері абсолютно правий. Ми не можемо просто порозбрідатися планетою і почати будувати ферми. Але Павло також має слушність. Ми не можемо вічно ховатися за барикадами». Цаган витратила три дні, щоб відстежити хижаків і вбити одного. Так, треба поводитись обачливо. З іншого боку, треба досліджувати роанок адже ми тут для колонізації, чи не так? Рада в повному складі витріщилася на мене, очікуючи рішення. Я кинув погляд на Джень, яка ледь помітно знизала плечима. Вона не була впевнена, що планета безпечна, але доказів цього, за винятком убитого хижака, не мала. мав слушність настав час братися за колонізацію. «Згодний», – мовив я. «Ти дозволив, Трухілля, перехопити ініціативу», – сказали мені Джен перед сном. Вона говорила на півпошипки. Зоя вже спала, хікорі-дікорі, незворушно застигли біля входу до адміністративного намету. Камуфляжні костюми, зроблені з першої партії на новолокна, мало того, що гасили випромінювання, а ще й перетворили обінів на ходячі тіні. Спали вони чи ні, сказати було важко. «Напевне», – погодився я. «Трухілля – професійний політик». І таке час у часу траплятиметься, особливо, коли він правий. Нам таки треба починати розселятися. Перш ніж почати розселятися, маю упевнитися, що фермери вміють поводитись зброєю, зауважила Джейн. Чудова ідея, мовив я. Хоча сумніваюся, що тобі вдасться переконати інонітів. У мене теж є сумніви з цього приводу. Але вони – наш незамінний ресурс. Єдині, хто вміє користуватися простими механізмами і спроможні працювати руками, а не тільки кнопки натискати. Я не хочу, щоб їх з'їли. Не маю нічого проти додаткового догляду за менонітами, але якщо ти сподіваєшся виховати з них інших людей, будь готова до сюрпризів. Їхні принципи можуть стати нам у пригоді. Я ні чорта не розумію в релігії, визнала Джейн. Вона має логічніший вигляд, коли сприймаєш її зісередини. Втім, не треба в ній розумітися достатньо з повагою ставитися до неї. Я поважаю релігію, сказала Джейн. Я поважаю той факт, що ця планета має в арсеналі достатньо смертельних для нас засобів, про які ми поки що навіть не здогадуємося. Цікаво, що думають про це інші. Знаю, єдиний спосіб це з'ясувати, – сказав я. Ми з тобою навіть не обговорювали, чи займатимемося фермерством самі. Думаю, це не раціональне гаяння часу. Ми з тобою керівники колонії, але без жодного сучасного інструмента. Тож у нас по горло справ. Коли чисельність кроатона зменшиться, спорудимо тут чудовий будиночок. Якщо бажаєш, розіб'ємо садочок. Нам він все одно знадобиться, щоб вирощувати фрукти та овочі. Доручимо таку справу Зої, це її розважить. Я хочу, щоб там росли квіти, сказала Джейн, троянди. Хухти. ти, я здивувався, раніше тобі краса була до лампочки. Та й тепер також, визнала Джейн, просто тут надто смердять брудні пахви.